Kettő. Diadalához ért negyven év múlva a nyelv, az írói név közbecsülés vonalára emelkedett, s a szónoklat mestereket mutatott föl az országban, és a művész világ mindenütt látott egy úttörőt, ki után indulhasson az új nemzedék. De a pártok küzdelme sem lőn lankattabb, mint egykor, miből ismét csak a hazanyert legtöbbet, mennél jobban meghányták, vetették a szót, annál biztosabbak lehetének, hogy a legjava marad meg. Sándor barátom, mondja a küzdelmek közt tapadó egy férfi társaságában. Már csak azt mondd meg nekem, mi van még hátra abból a sok indítványból. Ami még ezután jöj, kedves urambátyám. Példána a kokáért, a jobbátság eltörlése. Szép szó, hegedű szó. Hát mikor az meg lesz, talán még katonáskodni is menjünk a paraszt helyett? Uram bátyám is született katona. Na, csak hogy én belőlem már nem válik generális. Majd a fiából, uram bátyám. Hadd el, öcsém, vége van már a magyar vitészségnek. Győr alatt elhegedülte a Szent Dávid, el is énekelte. Nem sokat tart magáról, édes uram bátyám. Hát te mivel akarsz dicsekedni, úgye? Pattant föl a még mindig jó erejű bácsi. Hát mutasd nekem egyetlen egy históriai helyet ez országban, hova dicsőséget keresni mehetnél a Mohácsi ütközet után. Ne beszéljünk erről, uram bátyám. De már eleget hallgattalak, öcsém. Most már az enyém legyen az utolsó szó. És mit akar, uram bátyám, utolsó szónak hagyni? Azt, hogy kedves öcsém, csak lármázni tudunk, ott pedig, ahol megmutathatnánk ki a legény a csárdában, a katonáskodástól megszökünk. Duzzogott az öreg. Mutass nekem egy pár magyar generálist, hadd lássuk, hisz a magyar ember a kapitányságon túl nemigen viszi föllebb. Aztán hazajön, és a szoknya mellé ül le, aztán... Mielőtt tapadó még tovább folytathatná, bekiált egy ember az 1848. február 24. párizsi hírekkel. A föntebbi tárgynak folytatásáról nem emlékszik senki.